Umu Hani, radiallahu anha, halaj pegamberit a lehi selam, tregon. Shkova të ki dërguar i Allahut a lehi selam në vitin e qlirimit të mekës, vitin e djetë hijri, dhe e gjeda duke marrë gusull, dërsa Fatimia, radiallahu anha, e bia e ti, po embullon të me perde dhe nuk shihëj. Kur të gjojë zërin tim, a i pyeti, kush është? Unë i thash, jam unë, umu Hani,